«Знаєте, десять літ жили ми з собою як чужі, як вороги. Робили одне одному різні пакості прикрості. То так якось повернути оглоблю в противний бік? Як би вам сказати? Не до речі. Рука не підіймається. Слово не вимовляється. Так от я задумав зробитися якось принадніше, солідніше. Коли будемо самі обоє в хаті, то воно не вийде. Погань вийде, знаю, наперед. Скінчиться новими докорами, новим гнівом». «Дай, думаю, справлю перепросений, як Бог приказав. Запрошу чужого чоловіка, любого мені, перед яким не маю секрету і не потребую ні з чим ховатись, вас, щоб ви, так сказати, були за свідка». «Але ж, пане, любий!» – мовив Євгеній, та Стальський не дав йому докінчити. «Прошу, пане меценаз, не відмовте мені цього. Дуже вас прошу. Знаєте, від цього залежить спокій і щастя двоїх людей». А при дозволю собі пригадати вам, що ви таки винні ще мені візиту. Прошу не сперечатись. Не вступлюся відси, поки не пристанете. Ага, коли така ваша воля, то нехай і так. Хоча, признаюсь як кавалер, я не чую себе покликаним до інтервенції в таких делікатних подружніх ділах. Але ж то не буде ніяка інтервенція, а звичайна візита. Ви вдаєте, що не знаєте нічого гісінького, а ми обоє балакаєм собі, забавляємо гостя і при тій нагоді наші диференції вирівнюються, тихо, мерно, незамітно. Дай Боже, ну а коли ж би ви думали все зробити? Сьогодні, зараз, уже все готове. Що треба накуплено, фіакр чекає на вулиці. Прошу перебратись і їдемо. А коли так, то служу. Євгеній перебрався в візитовий стрій. Вони оба зі Стальським сіли на фіакра і поїхали. Їхали досить довго, бо Стальський жив на одній із найдовших вулиць, Досить далеко на передмісті. Коли доїхали, Стальський задзвонив у хвірці. Вийшла служниця. Він велів її забрати сві акра пакунки, а сам Євгенієм пішов на ганок. У покої, що виходив до ганку, крізь скляні двері видно було світло. Це був салон. Так само світилося в однім боковім покої направо. Стальський видобув ключ. Відімкнув двері, і вони війшли. З тупких кроків його мінрозмови салонав у тихім домі. По хвилі відтворились бокові двері, і в них появилася висока постать у чорній сукні. Це моя жінка, пан доктор Євгеній Рафалович. Євгеній зирнув і остовпів. Все була Реїна. Розділ 21. Крізь спущену стору невеличкої спальні продирається вже червоняве поранкове світло, а Євгеній спиті ще. Його лице тоне впівсумерку. Десь колись він поручиться, відганяючи від себе докучливу муху. Потім перевернеться на другий бік, проговорить щось скрізь сон, швидкою ривчасту, а там вирветься з його грудей важке стогнання. Видко, що його мучать неспокійні сни. Ті сни, що налягають на стурбовану душу, нарадше ранком і в ярких фантастичних картинах, але стилем малюють її, її власну турботу. Йому сниться широчезна площа. Не то пасовиско, не то колюча стерня, свіжої зелені, цвітів, дерев, ані сліду, довкола сіро, буро, непривітно, безлюдно. Він іде, іде якоюсь безконечною стежкою, перескакує через якісь рівчаки, спотикається на якісь груди, стрягне в якихось мокравина і йде, іде, Бог зна куди і за чим. Він утомлений, знесилений, пригноблений цей величезною пустинею. Але проте, не перестаючи, йде, йде, йде чим раз далі. Глухо. Ні голосу пташини, ні шуму вітру, ні цвіркоту сверчка, Навіть з його кроків проковтує глуха пустиня. У безшелесній тиші він суне наперед, як дух. Тільки вдома й невимовна вагота пригадує йому, що він чоловік з тіла і кості. Та ось поперек його дороги простягається чорна стрічка – Закривлена по обох краях обрію, мов велике, лазом покладене «с». Сястрічка грубшає міру того, як він наближається до неї. З одного краю набирає сріблястого блиску, мегоче іграється проти сонця. робиться в однім місці ширшою, в другим вущою. Рівночасно до Євгеніївого слуху долітає якийсь глухий шум, його лице обдає якийсь вогкий, холодний подих. Він пізнає, це велика ріка перерізала йому дорогу. Здалека він відить тільки її супротилежний берег. Стрімкий, високий, мов викроєний у чорній скалі. Тільки де-де внизу просвічує до сонця водяне плесо. Та ось він стоїть над рікою. Широка просторінка ламутної води обрамована в формі великої еліпси чорними стрімкими скалами. Думав би це озеро, але тріски, жмотки, піни або стеблинки, що пливуть швидко по цім водянім дзеркалі, показують, що це справді ріка. Показують, і від вона випливає і куди пливе. Он там, на заході за високого кам'яного щовба, випливає вона, а там на сході щезає за таким же щовбом, що заслонює перед очима дальші закрути величезної водяної зміюки». Євгеній стоїть над рікою і вдивляється в її каламутну воду. Та ось далеко на заході заторухтів бубун, загудів бас, затягла тоненько скрипка. Євгеній зирнув у той вік і побачив, як із-за чорного кам'яного щовба виринула велика дарба. На сіросталевім тлі ріки вона відразу визначилась, мов, ярка зелена пляма. Так рясно було обмаєна смирічками, по краях обвита хвоїновими вінцями, стелена пахучим листям, шуваром та сітником. А коли надпливла ближче, Єгеній міг розпізнати те товариство, яке плило на дарабі. При передній кермі працював, зігнувшись з догу, старший гуцул у лисячій клапані на голові і з люлькою в зубах. Його лиця Євгеній не міг розпізнати. За ним на лавочці сиділи чотири музиканти, а далі на таких же лавочках, уставлених простокутником, сиділо досить численне товариство. Паничі й панночки в балових строях. Порозсаджувані парами. У панночках у руках пишні букети. На їх сукнях фуркочуть широкі барвисті стяжки. Панечі держать у руках кришталеві чарки. Інші відкорчковують бутельки з вином. Чути окрики, срібні сміхи, цокання чарок. Посередині чотирикутника стоїть найвища лавочка. Коротка, лиш на дві особи. На ній сидить молода пара, що творить осередок цього пишного поїзда. До них обертаються веселі промови, сердечні бажання, голосні вівати, а ззаду, при другій кермі, стоїть молодий карманич, уродливий гуцул з чорним довгим волоссям, у білій рясно вишитій сорочці. Стоїть і не ворухнеться. В руці спокійно і твердо держить кермо. На лиці його тиха радість. Свої чорні очі впер він у Євгенія, немов би хотів щось пригадати йому. «Хтося молода пара? Хтося пара?» – запитує сам себе Євгеній. Напружує зір, як тільки може, і вдивляється в пана молодого. «Щось таке знайоме йому, а при якесь чуже. Хтося такий? Де і коли я знав його?» Довго мучиться його уява, аж нараз йому мигнуло несподівано. «Адже ж все я сам. У тім самим фраку, в яким сідав до докторського екзамену,